Ніяк не можна, та й стражі все одно не дали б їй спокою. Марта відчувала, що вже давно заблукала в цьому нескінченному внутрішньому лабіринті, що стражі жинуті її до чорного ходу, до того пульсуючого виру, що роз'їдає жертву. Це про нього їй не раз розповідав вечорами батько Самуїв. Незважаючи на жах і липучий розпач, що операційнували волю, вона змусила себе зупинитися і зустріти в віч-навіч. Це нічого не давало, окрім можливості гідно померти. Але стражі чомусь і досі не показувалися. А потім за поворотом коридора почувся якийсь шум і хрипке гарчання. Воно змінилося затихаючим хиренно злісним виттям. Марта кинулася туди і, завернувши за ріг, побачила Джоша, її Джоша спокійного зосередженого мовчуна. Він витирав об довгий закривавлений ніж. Поряд тіпалися в вагоні три безформні стражи і пронизували Марту сповненими ненависті з поглядами. Марта моволі скрикнула. Джош звів на неї очі і сумно посміхнувся. Ну що ти, маленька, заспокойся. Усе гаразд. Ходімо. Він обняв її за плечі рукою, вимазаною густою коричневою кров'ю, і вони рушили до виходу. По дорозі Марта все намагалася згадати, що ж тут не так, і коли попереду кволо блимнуло рожево блакитне світло, вона врешті згадала. Адже це лабіринт душі, чужої душі, куди вона невідома, як потрапила. Отже Джоша попросту не може тут бути. А вже тим більше він не повинен знати дорогу назовні. Так, не може, Джош повернувся до неї, немов прочитав її думки. Не може і не повинен, але я тут тому що без мене ти б загинула. Ось я й і прийшов. І він знову сумно посміхнувся, і тільки тепер Марта помітила, що на шиї у Жоша мотузяна петля. Ні, не мотузяна, а скручена з його пояса, а в ближчі мовченове не живе, застигле, чимось схоже на обличчя убитих вбитих стражів. І лише в запалих очах як у вирі чорного ходу, куди Марта так і не добігла, б'ється жива невигойна туга. Марті захотілося кричати від цієї туги, що затопило її. Але тут щось сліпуче вибухнуло перед нею. Джош зник, і все зникло. Марта скрикнула, розплющуючи очі, і одразу ж замружило їх через яскраве світло, що ринуло під повіки. «Слава Богу! Наче крізь вату!» почула вона голос доглядальниці. «Нарешті ви отямилися! Чудо! Справжнісіньке чудо!» Видужувала Марта довго, але й баронеса, з'ясувавши, що її компаньонка зовсім не заразна, практично лаура негайно наказали перевести Марту назад у Маєто. І слуги все одно дивувались. З усіх хворих вижила одна Марта. Боже, провідіння перешепталися слуги, які любили Марту. Господь її не покинув. Відьма, остаточно впевнилася Баронеса, сам диявол їй допомагає. Утім, свої міркування Лаура Айсендорф нікому звіряти не збиралася.